Nu știu voi, autor Bianca Dobrescu Nu știu voi, dar eu m-am născut din durere O durere atât de cruntă, încât mai mai că te aruncă peste alte hotare De atunci, nici n-am mai întrăznit să mă trimit la origini Să mă nasc din nou, de câte ori găsesc un om devenit neom nu știu voi, dar mie îmi place să plâng când nu mai reușesc să fac față. E o plăcere dureroasă. Îmi la lacrimile, apoi schițez un zâmbet. Așa mă calmez de cele mai multe ori. Și nu fiindcă chipurile sunt slabă, ci pentru că înainte am fost de enori mai puternică. Și ajungi un punctul în care îți apare omega pe frunte. Nu știu voi, dar mie îmi plac copacii înfloriți și vreau să-mi dezgheț oasele, să mă îmbăt pe câmpii de un verde prea viu și să-l ascult pe pitiș. Nu știu voi, dar dacă n-aș fi sperat de fiecare dată când mi s-a dat șahmat la optimism, poate că astăzi nu eram ceea ce sunt nu știu voi, dar mie îmi place să-mi învârt iluziile pe degete Și când rămân fără degete, mă inventez câteva Cine știe, mâine, păi mâine, mă vedeți cu degete ieșite din urechi Nu știu voi, dar viața pentru mine e o paradă De mecanisme automatizate, de butoane cu care îmi place să-mi fac jocul Lectura, Maia Martin